in the room today And I've got you on my mind But I guess there's nothing left to say My man He treated me unkind Be still my heart My life is falling apart My past and life father wanna A pintura de vida. Tive moitos fillos, pero o máis bonito de todos foi o que me marreou. Vela está o retrato que non minte Castelao, que trincos. Mire Padre, para serlle sincero, eu nunca lle fui moi devoto. Perdín boa parte da fe coa morte da miña nai e a que me quedaba coa do meu pai. Pero xa sabe o que din. Na mocidade hai que duvidar para na bellez poder creer. Non é que estas alturas da vida se moi católicos. As crenzas son como un brazo. Unha vez toco, nada máis que un milagre pode facelo medrar de novo. E milagres non vi ningún. Xame-me egoísta, pero agora que sei que me queda pouco entre os vivos, penso que vai sendo hora de me redimir. Por se acaso, xa sabe, non seré eu quem vai ao inferno por non admitir os pecados. Por iso, xa que estamos en intimidade diante da cruz do noso señor, olle pedir que me tome en confesión. Non, non diga nada, deixese de Aves María Purísima e de andrómenas, que ainda que a coitada poida existir non ten pinta de que vai a acudir a miña chamada. Cústame admitilo, pero direille que pensei en quitarme do medio. Rematar a xeira da vida ao grande, cun autorretrato no instante da miña morte, pechar o meu ciclo vital dun xeito redondo. Mitificaríame, padre. En cambio, tiño entendido calá que no alto non gusta moito do suicidio, E, como lle digo, o que preciso é que ben co xefe. As miñas intencións son completamente sinceras. Vostede escoiteme e xúlgueme de así o considerar. Peregui, eu xefe que acepto o meu perdón e non se preocupe se non crea bondosa penitencia de espírito. Cando rematemos aquí, confesarí no todo nun libro que titularei A pintura de vida. Pense nos xornais, as imprentas botarán fune. O pintor Xavier Novoa, o asesino de San Pedro de Batallans. There's a strange silence in the room today. Got you on my mind But left to say me unkind He O berro dos ourizos Desde que perdeu a última moa Carmiña Ten un costume incorciente de pacer coas sensivas baleiras mentres lava a roupa. Aperta tanto a mandíbula que o beizo inferior, sen a resistencia natural do dentame, lle cobre toda a boca e forma un suco curvo que lle cae baixo as meiselas. Roza que roza, freta que freta, últimamente bota tempo demais no lavadoiro. O fillo maior da señora entroulle o capricho de mexar na cama, desde que lle naceu o irmán e, por se non fose suficiente, a criaturiña mancha cueiros a moreas. Pero a Carmiña non lle importa porque ali é outra persoa. No lavadoiro, ela é a rainha, unha celebridade cuxa sona traspasa os marcos da bisbarra. Ainda era moza nos tempos en que lles dixo as demais que Alejo carreira, o paisano que emigrara a Portugal para traballar na prensa, ia pagar 5.000 pesetas polas ruinas do castelo. Ningúnha das lavandeiras creou unha palabra. Quén podería querer aquel monte de cascallos bellos, matinaban. Dalí nun ano, con tolles que o mesmo Alejo, daquela xa proclamada alcalde, pretendía cambiar o nome da parroquia San Martiño de Vila Sobroso, e tampouco a que lle prestase moita atención. Pero desde que os seus vaticinos se confirmaron, Desde que a guerra comezou o mesmo día que ela advertida aos veciños que sinalaba inhalaba aparecendo nas cunetas ou nas corredoiras ou nas fontes, as lavandeiras abrian ben os oídos ante as palabras de Carmiña. Miraban á cua dos basalos nunha monarquía de Lisibia e Sabrón. En pouco tempo, consolidouse entre as lavandeiras como a nai que pare todos os rumores que acaban por se converter en augurios e as demáis, non contentas con cargar co xugo do xaver, encargábanse de distribuílos. Algúnas lavandeiras desplazábanse kilómetros de máis para a falar. Chegaban desde Mondariz e mesmo das aldeas máis caro norte de Pontareas e non para que lles confirmasen o que xa pregoaban as radios das novas na fronte. Elas querían saber do que acontece nas sombras, dos segredos, do máis escuro das persoas ás que lle debían submisión. Que se se vio o conde de Torre Cedeira nun lugar indebido para a súa casta. Que se o sobrinho de tal cura moitos asemella ao tío. Que se o pazo de certa señora viúva recibe a cotío visitas de certo señor viúvo. Historias de paseo baixo a sobreiras e contos de palleiras corrompidas. Pero os desvaríos de don Alejo Carrera Excelentísimo señor alcalde, triunfaban sobre as outras como un castiñeiro nunha alarnza de ventos. Xa non houbo que en dubidase do testemunño de Carmiña, cando contou que o señor mandara construir un panteón á imaxe do castelo. Ealia que algunha delas eficacia sospeita, todas as lavandeiras se persignaron a coñecer en que, de cando en vez e aínda en vida, don Alejo, facía que metesen no cadaleto e introducisen a caixa no nicho. Quería asegurarse dun letargo cómodo. <risa> The felt which was lonely nights but you kept o cocho. O verán que o cocho bateu por primeira vez en miña nai Veo acompañado de claudias grandes como soles, doce secheas do zume máis saboroso que xa máis probara antes. Fui o primeiro verán que pasou con nos na casa bella. Naquel momento ainda non anunciaran as núfias. Lembro o tamaño daquelas froidas amareladas porque fun tan culpable da malleira como a Ococho mesmo. Ben cedo, pola mañá, andaba eu apañando nelas na meixeira xenerosa do párroco o metanavaro e firme, antipático por extensión, que se por el fose deixaría espodrecer antes de as compartir cos famentos. Cando ali os vin, confundí na con a miña nai, e como non facelo, e o cocho e ela estaban sempre amarradiños, igual ca o botón a camisa. Mamá, chamei por ela e non deu a volta. Quizás estivese equivocado, pensei, pero non había dúbida de que ele era o cocho, os tipos como a él son inconfundibles, corpulento como un touro en pé, calvo no máis alto da cabeza, de andares tan firmes que parecía tremer o chán. Ademais, o cheiro. O cheiro a morto que ia con el polos vieiros nos que camiñaba, Cosas do oficio da sepultura, todos os que median entre aquí e o alén han federa igual. Internáronse xuntos no cemiterio pola porta lateral, que sempre estaba pechada, e aí desapareceron. Xuraría ver como o cocho apreixou a muller polas nádegas. Fun detrás deles e ao comprobar que fecharan o reixado gabei polo muro pousando os pés por entre os socos das pedras. O clima do cemiterios é alleo do resto do mundo. Son arrabaldes de almas, veciñanzas con marcos funerarios e vivendas de cemento e vidro, habitadas pol individuos senlleiros, onde sempre corre unha brisa mai na etépeda que deixa o gusto das mimosas no ceo da boca, onde as árboles parecen chorar, onde os pasearos cantan as novas campañas nas alturas. Mamá, me rei outra vez, salté des balo e encaminéime polos corredores mortuarios na súa procura. Supuxen ou quixen supor que se dirixirían ao nicho da familia. Traguei saliva En e enxuguei, enxuguei os ollos antes de chegar, por se acaso. O nicho estaba dividido en seis cavidades. Nas dúas superiores repousaban os restos dos avós por parte de pai, os que non cheguei a conhecer, pero dos que non dicían cousa mala. Nas da planta baixa, tiña eu un oco reservado para gando me fose hora de os acompañar no letargo, agardemos que máis tarde que cedo, e xunta esta de meu, soterraran un indiano que volvera das Américas para morrer na terra, xa que o papá non tiña suficiente para mercar todas as plazas, o señor párroco, de alma caritativa, puxe un alugueiro o habitáculo restante e, mediante un intermediario, concederon ya durante 99 anos prorrogables a familia que non tiña que xar. Minha nai unhas camelias cada semana. Nas dúas cavidades restantes, as centrais, ficaba unha lápida sen nome o corpo do meu irmán que morreu coa dicteria ao pouco de nacer. Na outra, pola contra, o nome de meu pai en letras douradas custodiaba un leito baleiro. Palpei con ansia o cinto e pensei nel, sentín un medo atroz de esquecer o seu rostro. É certo que nunca tive unha oportunidade de coñecer ao meu pai en condicións. Por cada cinco meses no Mar do Norte, traballando arreo nunha plataforma petroleira con nome estranxeiro, botaba outro con nos coaxitos de descanso, un coincidindo co Nadal e outro no media-medio do verán. El choraba diario. Cada vez que me vía e me amarraba cos brazos fortes como áncoras. E dicía que me extrañaba co tío, a min e máis a mamá, que non má haría moitos fríos en nós. E cando día que non queríamos que chegase, chegaba, que porque non quedas, papá, que por caber entón que en vos dá de comer, meu neno, que se prefiro pasar fame a que non te vayas. E a mamá a chorar, e o papá outro tanto. E eu máis caeles. Nunca coñecín moito del máis que por outras bocas, pero era un bo home e queríanos como Deus manda, que mamá me dicía ela sempre soubo que mentir era pecado. Aí estaba eu, diante do seu nome, catro anos despois da noticia do accidente que me alcumou orfo do mar, coas mans suxeitando do cinto que me quedou en herdanza. Iame para as medras e ignoraba por que o guardabas e cada vez que o tocaba me entristecía. Papá encargara ya un artesán argentino exclusivamente para él, elaborado co mellor coiro de res da Patagonia e a fibela de bronce gravada, con as que levaban os vaqueiros aos que lles din gauchos. O iso é o que me contaran. Imagino que acostume que todos os rapaces en pai conservemos algo que nos lembre de quen vimos, algo que nos mantenga unidos na posteridade, unha especie de legado en forma de reloxo de peto, de chisquero de ouro ou de pluma estilográfica, má guá que papá non soubesse escribir máis alado seu nome. É do mel. no where to stop these still I used to think that love was made of things And happiness what come around He's still my heart My life is falling apart Gotta make peace with my past O que ves de é o comezo de tres dos relatos que contén ahora a pintura de vida de Fabio Rivas, publicado no ano 23 por edición xerai dentro da súa colección redes para obra de autores que teñen menos de 33 anos. No prólogo di Anxon Ten este escritora a teima viva manifesta en cada liña de darlle a volta á lingua, de revirala e buscar nela, de mesmo somerserse e abucío dar coas formas precisas coas palabras e expresións axeitadas que conformen o magma, a partir do cal todo se resignifica. Todo ten sentido un novo sentido. E esa é, segundo cremos, a base da creación. Por outro lado, está o recoñecemento da propia literatura como marco ou escenario a partir do cal se traballa. Temos aquí dúas citas moi orientativas dos labirintos en que nos atrapa este escritor a de Castelao e a de Manuel Rivas, que apuntan tamén certa afiliación da propia estirpe dos seus contos. A de O retrato de Castelao é vehemente, o conto de retrincos é un modelo de artesanía do rianxeiro, que aquí se evoca tamén, ás veces no mesmo estilo, coa concepción do relato como un artefacto complexo, dinámico, sorprendente. É este conto o que inicia lle dá título ao libro, e a súa lectura é a mellor presentación posible do conxunto. De xeito paralelo, o naufraxio dos homes vos ten unha cita doutro referente como é «Que me queres, amor?», onde de novo a arte e os seus brazos, neste caso a escrita, a carta, como mensaxe interposta sobre a realidade crua, menciña ou morte, salvación ou naufraxio. Pero onde o metaliterario se fai máis evidente en no conto final, en Agnes e o Peculio, introducido coa cita da escritora romanesa Tatiana Tiboliac. De novo as cartas enelas a literatura, na que se dan cita un repertorio de escritores e escritoras novas internacionais como Maggio Farrell ou Patrio Swinson ou clásicos galegos como Vendecerrin. Trátase dun poderoso peche para o libro que a nós nos fai acordantes daquel filotectes de Percival e outras historias. A ficción e a realidade son todas ficción, por iso se entrecruzan co propio autor ou a autora incorporados e desactan os seus particulares paradoxos. Compre saudar tamén a correcta dosificación dos diferentes ingredientes deste original conxunto de contos, o seu estilo directo que anda preciso, pero en xeral moi elusivo, que está en función dunha distensión só aparente e dunha intensidade que parece inestable, pero resulta sempre gradual. Porque todo na pintura de vida resulta aparente, especialmente as personaxes e os seus mundos detrás dos cales atopamos o máis insospeitado no ser humano. É ben grato para o lector o traballo escenográfico de Fabio Rivas, cuxas localización nos relatos nos situan nunha xeografía que vai do castelo de Vilas Ogroso, en O Garro dos Ourizos, a, a San Benitiño de Lérez, en O Cruzeiro e a Sanguías, o Candán e a Terra de Montes, en O Forxán e os Asteroides, con escapadas fugaces a Betanzos ou Ásterren. E ainda, compiría destacar a resignificación literaria que aquí teñen espazos culturais como Orrio, O Cruzeiro e Mailo Moíño. Son espazos que están aí, agardando por escritores do oficio como Fabio Rivas para falar agora cunha nova linguaxe en un novo teatro. Antón Ribeiro Cuello, pola súa parte, apunta que había tempo que non lia unha voz tan nova e convincente e comparou o libro con Vento ferido de Carlos Casares que usou o libro con mayúsculas e di que para él foi algo increíble. O propio autor, Fabio Rivas, ao começo do libro, di «Case todo o que acontece nas seguintes páxinas non é máis que ficción. Agardo polo teu ben que non te identifiques con ningun dos personaxes». Tamén llelemos a Fabio nunha entrevista que di eu quería escribir e publicar un libro de relatos. Os contos na literatura galega forman parte dunha tradición fabulosa, por iso o meu primeiro libro tiña que ser un libro de relatos. Había que comenzar por aí. Se si xa non hai máis, eu estarí contento igual, porque o que publiquei foi un libro de relatos. Sigue dicindo, tamén quería facer un libro máis rico posible, con vocabulario máis próximo posible, o noso e ao mesmo tempo que fose un libro actual que todos puidesen ler e creou que saiu ben. Eu, o que quería era facer nestes relatos era algo moi apegado ao inxerbre, ao propio, pero ao tempo moi contemporáneo. Penso que calquera das historias do libro poderían suceder hoxe a Clara Tamén recoñazo que había un interese concreto pola miña parte en demostrar o meu amor pola lingua. Lemos noutra crítica que este libro consegue atraer e emocionar, tal vez porque goza por un lado da consistencia que lle outorga unha inequívoca solvencia nos puntos de vista narrativos adoptados e no deseño estructural de cada un dos contos, diferentes entre si, sí, máis marcados globalmente, por deixaren aínda lugar para o estúpido final en absoluto previsible que vai do episódico, despor de inzalo poderosamente con palabras tales como teorizaba Rafael di este All I ever felt was lonely nights but you kept me safe and sound why you're just being that loud was made of air I'm around I steal my heart My life is falling apart Gotta make peace with my past Pabllo Rivas naceu en Pontevedra no ano 1997 Estudió Ciencias da Linguaxe e Estudios Literarios na Universidade de Vigo E traballa como libreiro na cidade onde naceu. Escribe relatos desde moi novo e acadou galardóns no ano 16, o cuarto certamen do relato curto da FAMPA, sendo el alumno do IESA Xunqueira. No 18, foi finalista no cuarto certamen de relato curto da FAMPA en Adultos. No 21, foi do segundo certamen de relato curto en Igualdade, lonxa literaria Concilio de Moaña por os Gatos Pardos. Acadou o premio no ano tam 21 tamén de relato curto da Universidade de Vigo por o Forxán e os Asteroides. No 22, O 25 certame literario de Piñor por o cocho no 22 foi premio de relato curto da Universidade de Vigo por Octoceiro e as Sanquías. Neste 23, premio de relato curto da Universidade de Vigo por Marcos e a Conquista e tamén neste 23 gañador do certame de relatos convocado pola Sociedade de Liceo de Noia no mes de xaneiro por A mortalla e os ourizos. Algúns dos contos gañadores de concursos foron publicados en libros colectivos. A pintura de vida, o libro a que dedicamos felizmente o ese publicado por Xeray neste ano 23, é o seu primeiro libro de relatos. Eu penso que ler é tamén unha forma de vivir, unha forma de vivir fonda e plena, que a veces acabamos grazas ao talento e ao traballo impagable, entre outros, de Fabio. Palabras voadoras é unha colaboración de Luís Lozada desde a cidade de Pontevedra Oxe, acompañónos a música do Clube des Belugas Elene Riegao Dei que a próxima viaxe radiofónica Moitas, moitas grazas pola túas túa escoita loneliness But you kept me safe and sound I used to think that love was made of it